Власне, я так добре виспалася, Ні, така сповнена енергії, що тепер ситуація під назвою постійне наштовхування на людей із реального життя не видається для мене катастрофою. Це зовсім не проблема. У нас немає жодних проблем. Софія та Біллі не дуже хочуть нас бачити, як і ми їх. А Гамільтони сьогодні взагалі повертаються додому. Нам нічого не загрожує. Проте, як назло, ідучи на сніданок, зустрічаємо родину Гамільтонів. Очевидно, за вчорашній вечір наша дружба зміцнилася, бо вони чекають на нас із обіймами та бажанням обмінятися телефонами. «Я не жартувала про сімейний клуб», – змовницьки говорить Моллі до Ітана. «Ми там добряче розважаємось. Ну, ви розумієте, про що я?» – підморує і додає. «Зателефонуйте нам, щойно повернетеся додому». А Гамільтони простують до стійки реєстрації, а ми махаємо на прощання. Ідан нахиляється, шепоче. І не знаю, що вона мала на увазі під добряче розважаємось. Ну, може, зовсім безневинне купка жіночок п'є мерло і скажеться на своїх чоловіків. Припускаю я. Ми називаємо адміністраторці номер своєї кімнати і нас ведуть до столика в кінці ресторану, одразу біля шведського столу. Шведський стіл, коханий, тий улюблений. Кипкою з хлопця. Щойно ми сідаємо. Ітан, який виспався не так добре, як я, починає старанно вивчати меню, ніби от-от поглядом випалить у ньому дірку. Йду до шведського столу і накладаю гігантські шматки тропічних фруктів та безліч видів м'яса. Повертаюся і бачу, Ітан замовив собі щось порційно. І тепер сидить із величезною чашкою чорної кави. І навіть не звертає на мене уваги. Прийом! Ін щось бурмотить. Там стільки різної їжі. А ти замовив щось окремо. Хлопець зітхає. Олів. Заради всього святого я не люблю шведські столи. І після того, що сталося два дні тому, воно і зрозуміло. Відкушую шматок ананаса і не без задоволення спостерігаю, як Ітан аж зіщулюється, коли відповідаю йому з повним ротом. Мені просто подобається тебе діставати. Це я вже помітив. Оже, і уранці. Ну Такий буркотун. Тільки послухай себе, тебе дратує, що мені подобається ця відпустка. І він обережно ставить чашку на стіл. Здається, у цьому русі задіяна кожна краплина самоконтролю в його тілі. Інакше чашка могла би бути використана для інших цілей. Учорашній вечір минув добре спокійно, каже Ітан. Але потім моя колишня, з якою я маю чимало спільних друзів, тепер думає, ніби ми одружені. А дружина твого начальника запрошує мене на зустрічі. Та то лише припущення, нагадую я. Напевно, Добряче розважитися в моляному розумінні – це зібрати жіночок, аби розрекламувати їм найновішу лінійку посуду «Тапвайр». Тобто, ти не вважаєш нашу ситуацію складною? Я знизую плечима і перекладаю провину на того, хто власне винен. Ну, якщо чесно... Це ти був такий неймовірно чарівний минулого вечора. І він бере чашку та дмухає на каву. Бо ти мене попросила про це. Я просила, щоб ти був по-соціопатичному чарівним, відповідаю швидко. Занадто чарівним, аби потім люди говорили, ми не одразу це зрозуміли, та він завжди був занадто ідеальним. От про таку чарівність я просила, а не щоб видався зворушливо, самоіронічним і милим. Куточок його губ повзав вгору, і я вже знаю, що Ітан збирається сказати. — Ти вважаєш мене милим? — У поганому значенні цього слова. Тепер хлопець усміхається. — Милий у поганому значенні слова. Мм, гаразд. Офіціант приносить замовлення, аж раптом і та нова усмішка зникає, і він, весь блідий, дивиться кудись за моїм плечем. Тоді насуплюється і опускає очі. Пригадав, що в ресторанному беконі в 10 тисяч разів частіше буває сальмонелла? Знущаюся я. Чи у тарілці волосини? І тепер підхопиш, вовчак. Повторюю, якщо важко доходить. Дбати про безпеку харчових продуктів не те саме, що бути іпохондриком чи ідіотом. Я відповідаю урочистим. Так, точно. Але потім починаю розуміти. Його... Турбує несніданок. Я озираюся, і серце мало не вистрибує. софіта та Біллі сидять одразу позад мене. І там побачив свою колишню дівчину та її нового нареченого. Кай, як сильно мені часом хочеться зацідити хлопцеві попитці, усе ж розумію. Важко так щоразу наштовхуватися на колишню ще й коли вона святкує заручини, а ти лише прикидаєшся одруженим. Пам'ятаю, випадково зустріла свого колишнього хлопця Артура в день захисту дисертації. «То мав бути мій успіх, моє свято. А тут раптом він. Той, який покинув мене, бо йому було не до стосунків, однією рукою обіймав нову дівчину – а в другій тримав медичний журнал, де якраз опублікували його роботу. Мій святковий настрій ураз зник, і вже за годину я поїхала з власної вечірки. Зачинилася вдома і пішла в серіальний запій, передивившись цілий сезон Баффі, переможниці вампірів. У мені прокидається крапля співчуття. І тане «Можеш спробувати жувати із закритим ротом?» – питає він, і моя крапля одразу випаровується. «Щоб ти знав, тут дуже вологе повітря, і у мене закладений ніс», – кажу у відповідь, нахиляючись уперед. «Диви, а я йому майже співчувала». «Тому що я милий у поганому значенні слова?» – запитує Ітан. Коперсаючись ваделкою в їжі, а потім знову зазирає через моє плече і швиденько відводить погляд. Тому що твоя колишня з нами на одному курорті та ще й сидить прямо за мною? Вона тут? Хлопець зводить очі і удавано дивується. А, так, так. Самовдоволено усміхаюся, а він старанно уникає мого погляду. Та я вловлюю нотки болю на обличчі Ітана, і співчуття розгоряється в моїй душі знову. «Що ти любиш на сніданок?» Шматок бекону застигає на півдорозі до його рота. «Даруй!» «Не гальмуй!» «Олюблена їжа, що ти любиш на сніданок?» «Бейгель», um, – відповідає хлопець, відкушуючи бекон і ковтаючи його. Я розумію. Більше Ітан нічого не збирається говорити. «Бейгель? Серйозно? Зі всього, що існує у світі, твоя улюблена їжа на сніданок – бейгель? Хіба у нас взагалі можна десь роздобути нормальний бейгель?» Очевидно, Ітан розуміє моє запитання як риторичне, бо просто повертається до своєї їжі, кліпаючи очима і не промовляючи ні слова. Ось чому я ненавичу його, бо хлопець не раз косо дивився на мої вподобання в їжі і на мою фігуру. І загалом завжди був мудаком, що жалів бодай кілька слів у мій бік. Але... За що, за що він так не любить мене? Роблю останню спробу лишатися дружньою. Чому б не зайнятися чимось цікавим сьогодні. І там дивиться так, наче я щойно запропонувала здійснити серію вбивств. Вдвох? Удвох. Усі безкоштовні заняття передбачені для двох. Пояснюю я, показуючи на себе і на нього А ми, як ти слушно зауважив Маємо поводитись, ніби одружена пара І Ітан згорблюється і втягує шию в плечі Може не варто волати про це на весь ресторан Глибоко вдихаю та рахую до п'яти Переборюючи бажання встромити щось йому в око Нахиляюся і шепочу розтратовано Слухай, ми обоє повуха в цій брехливій грі То чому б не скористатися нею по максимуму? Це все, що намагаюся зробити я Просто насолоджуватися тим, чим можу В якусь миті він мовчки дивиться на мене Ти, на диво, позитивно налаштована Підвочуся «Сходжу, дізнаюся, на що можемо записатися сьогодні!» «Вона дивиться сюди!» Ітан різко перебиває мене. «Що таке?» «Софі, вона не відводить від нас погляду!» Ми з Ітаном витріщаємося одне на одного. У його очах паніка. «Зроби щось!» «Що зробити?» Питаю напружено, а сама теж починаю панікувати. «Ну, перш ніж ти підеш, ну не знаю, ми ж типу закохані, так?» і Він різко підводиться, обіймає мене за плечі, притягує до себе і міцно притискає вуста до моїх. Наші очі розплющені та перелякані, мені забиває подих і я рахую. Три секунди здаються вічністю, перш ніж ми відходимо одне від одного. На Ітановому обличчі переконлива, любляча усмішка, і він промовляє крізь зуби. Не можу повірити, що я це зробив. А мені треба прополоскати рот. Без сумніву, це найгірша версія поцілунку Ітана Томаса. А все ж вона не така й жахлива. Його рот теплий, а губи гладкі та тверді. Навіть коли ми на Жахану дивилися одне на одного, він зблизька був гарним. Можливо, навіть кращим, аніж здалеку. Очі такі неймовірно блакитні, а вії неможливо довгі. А ще й та... У моєму мозку короткі замикання. Столе і пельку, олів. О, Боже! Якщо ми й далі прикидатимемося одруженими, нам, певно, доведеться ще не раз таке повторити. Чудово! Він дивиться на мене широко розплющеними очима. Чудово! Зустрінемося в номері за кілька хвилин. Мене завжди жахала думка зведення будинку з нуля. Я не та людина, хто любить продумувати дрібні деталі. Модель дверних ручок, кількість шухлят у комозі чи колір бруківки. Треба буде ухвалювати надто багато рішень, про які думати не хочеться. Список активностей, запропонований готелем, виглядає десь так само. Тут і парасейлінг, і зіплайнінг, квадроцикли, і підводне плавання, уроки танцю, масаж для пар і багато-багато чого іще. Чесно кажучи, мені байдуже що обрати. Однак тренд цей страшенно завзятий чолов'яга, відповідальний за планування відпочинку, очікувально завмер. Він готовий вписати моє ім'я в розклад, де тільки я забажаю. Основне питання. Під час яких занять Ітан буде нити найменше? «Можливо», – м'яко підказує Трент. «Почніть із прогулянки на катері». Він підпливає до кратера Молокіні. Там дуже спокійно. Включено обід та напої. Ви також зможете зайнятися підводним плаванням або спробувати снубадайвінг. Ну, це такий спрощений варіант пірнання з аквалангом. Чи просто відпочинити на палубі, якщо не схочеться плавати. Опція просидіти на човні, проковтнувши язика і пропускаючи всі веселощі? Ну, це безумовно важливий бонус – коли зі мною баласт у вигляді Ітона. Нехай буде катер. Трент із превеликим задоволенням вписує Ітона та Амі Томас на прогулянку катером і просить бути готовими о десяті. Я знаходжу хлопця на горі у пляжних шортах, проте ще без сорочки. Моє тіло запалюється від дивних, бурхливих емоцій, коли він обертається, і я бачу його м'язистий торс. На широких, міцних грудях де не видно темне волосся. Бесило стискаю кулаки. Та як ти смі? Схоже, я сказала це вголос, боїтан озирається із самовдоволеною усмішкою, а тоді через голову натягує сорочку. Щойно кубики пресу зникають із поля мого зору, вогонь ненависті внизу не живота згасає. То який план? питає хлопець. Рахую, до трьох, намагаючись забути побачене, перш ніж відповісти. Катером, до молокіні. Там будемо плавати під водою, пити напої, ну і так далі. Я очікую, що зараз ітан зведе очі догори або почне. Скаржитися, але він заскочує мене зненацька. Справді? Круто? З острахом залишаю цю оманливу життєрадісну версію диявола у вітальні. Перевдягаюся в купальник і спаковую сумку. Коли я повертаюся, Ітан галантно утримується від жартів про те, що груди залетве поміщаються в моєму купальнику, чи пляжна накидка якась недолуга. «Ми спускаємося у вестибюль, звідки нас ведуть на вулицю, до 12-місного фургона». Заходячи до машини, Ітон раптом зупиняється так різко, що я врізаюся в його спину. «Тебе знову!» – він не дає договорити, різко відводить руку назад і хапає мене за стегно. «І тут я чую його». Високий, схожий на скрегіт пінопласту по склу, голос Софі. «Ітане, ви з олів теж їдете на підводне плавання!» е, «Так, який збіг!» Хлопець озирається, готовий убити мене самим лише поглядом, а тоді знову відповідає з усмішкою. «Мабуть, сядемо позаду?» «Так, вільно тільки там!» Весело промовляє Біллі. І коли Ітан нахиляється, просуваючись до середини, я розумію, що саме малося на увазі. У фургоні вже розташувалися восьмеро людей, і вільні місця є лише в самому кінці буса. Ітан такий високий, що йому доводиться ледь не повсти по армійській через смугу перешкод із сумок, капелюхів і пасків безпеки. І я долаю цей шлях трохи легше та сідаю біля нього, поглядаю на хлопця, помічаю його жалюгідний вигляд, почуваюся винною. Однозначно, ця поїздка була не найкращим вибором. Але ж ми – Олів та Ітан. «Захисна реакція – це наша першочергова реакція». Це ніби фіаско з дешевими авіакватками. Слухай, міг би й сам обрати, чим нам сьогодні займатися? Хлопець нічого не відповідає. Для людини, яка минулого вечора так переконливо грала роль новоспеченого чоловіка, аби прикрити мою брехню, він занадто похмурий. Коли те саме тепер вимагається для нього. Певно, ненавидить бути моїм боржником. Можемо піти на щось інше, пропоную я, ще не пізно відмовитися. І і далі мовчить, і лише голосно видихає повітря, коли водій зачиняє двері фургона і показує рукою час вирушати. Легенько штурхає і та на ліктем. Типу не переймайся, прорвемось. А він, явно не розуміюче, штурхає мене у відповідь. Не і знову штурхаю його уже сильніше. І він відсувається, щоб дати здачі, але я ухиляюся і поцілюю пальцями йому під ребра. Не думала, що Ітан так боїться лоскуту. І я, здається, навіть на мить втрачаю слух. Коли він скрикує, і несподіванки всі обертаються назад подивитися, що ми там у біса робимо на задньому сидінні. Перепрошую, кажу я, а потім шепочу до Ітана. Я ще в житті не чула від людей таких звуків. Можеш замовкнути? Будь ласка, нахиляюся. Звідки ж я знала, що Софі буде тут? Ітан явно не вірить у правдивість моїх слів. Я не збираюсь тебе знову цілувати, коли ти розраховувала на це. Що за... це ж критин! Дивлюся широко розплющеними очима і сичу йому на вухо. Та ліпше лизнути підошву черевиків, аби тільки твій рот не опинився на моїх губах. Ітан відвертається і дивиться собі у вікно. Фургон їде. Я вже налаштовуюся на 20-хвилинний сон, коли дівчинка-підліток перед нами починає щедро розприскувати сонцезахисний крем на одну руку, а тоді на другу. Ми з Ітаном тепер в олійній хмарі. Обмінюємося поглядами глибокого страждання. «Не користуйся цим у фургоні, будь ласка!» Говорить хлопець таким авторитетним, але водночас ніжним тоном, що я починаю дихати якось дивно та нерівно Дівчинка обертається Ой, ви бачите! А тоді ховає флакон до рюкзака Її батько повністю поглинений журналом Popular Science, тож не звертає уваги на те, що відбувається Туман і Сонце захисного окремо потроху розсіються, і тепер, окрім палких поцілунків, Софі та білі за два ряди попереду нас можемо побачити ще й краєвид із вікон. Ліворуч змікою в'ється морське узбережжя, а праворуч, неймовірної краси Зелені гори. Мене переповнює захоплення. Малий такий чарівний. Відчуваю, як Ітан розвертається до мене, але не реагую Напевно, шукає образливого підтексту в моїх словах Його набурмусене обличчя може зруйнувати мої проблиски щастя Це правда Сама не знаю, чому завжди очікую, що він сперечатиметься І постійно дивуюся, коли натомість погоджується а його голос такий глибокий, майже спокусливий. Ми дивимося одне на одного, але відразу відводимо очі. На жаль, перед собою знову бачимо голови дівчинки із сонцезахисним спреєм та її батька, а також Софі та білі, що туркочуть як голуб'ята на відстані міліметра одне від одного. «Коли ви розійшлися?» – запитую нишком. Спершу, здається, Ітан не хоче відповідати, але потім видихає повітря і говорить Десь півроку тому. І вже заручена? тихенько присвистую. Ага. Ну, вона взагалі думає, що я одружений, тож не маю аж так страждати. Ти маєш страждати стільки, скільки треба, але не обов'язково показувати це. Мовлю я, і коли він не відповідає, розумію поцілила в Яблучко. І там відчайдушно намагається вдавати, ніби йому байдуже. Слухай, шепочу, той Біллі просто самовдоволений мудак. Така собі дешева версія рідуса, але без усього цього небезпечного сексуального шарму. Якась масна версія. І те нове обличчя розпливається в усмішці, а тоді він дивиться на мене і, певно, пригадує, що ми не полюбляємо вирази обличчя одне одного. Усмішка зникає. Вони сидять там і лижуться. І нічого, що тут іще вісім сторонніх людей. Я навіть язики їхні бачу. Фу. Опевнена, Ітан Томас ніколи собі такого неподобства не дозволяв. «Просто хочу сказати, – супиться він, – що я, наприклад, теж можу бути пристрасним, але є такі речі, котрі точно варто залишати за зачиненими дверима». Полум'я спопиляє всі слова в моїй голові, тож лише киваю на знак згоди. Думка, як Ітан робить невідомі – Пристрасні речі за зачиненими дверима Змушує все всередині мене плавитися. Я прочищаю горло і відвертаюся в бік. Стає трохи легше. Роблю глибокий вдих, І спека всередині вщухає. Шановна Олів Торес, перед тобою Ітан, а не якийсь гарненький хлопець. Ітан нахиляється ближче, перехоплюючи мій погляд. «Думаєш, зможеш зробити це сьогодні?» «Зробити це?» «Зіграти роль дружини». «А що мені з того буде?» – питаю. М -м. І він погладжує підборіддя. «Наприклад, я не розкажу твоєму босу про нашу брехню». А «Гаразд, умовив». Відповідаю швидко і думаю, що можу зробити, аби ми виграли в Софі та Біллі цю примарну війну. В кого краща нова любов? Змовницьки повідомляю. Не хочу тебе надто обнадіювати, але я дійсно розкішна в купальнику. А найліпша помста колишній – це знайти дівчину з кращими цицьками. Його губи винаються в усмішці. Справжній феміністичний маніфест. Я можу захоплюватися своєю фігурою в купальнику і при цьому й далі хотіти зруйнувати патріархат. Опускаю очі на груди. Хто ж знав, що від кількох додаткових кілограмів можуть бути такі зміни? То ось про що ти говорила тоді на рецепції. Звільнення з роботи і випікання Так, я борюся зі стресом шляхом випікання І шляхом поїдання Ти і сам це очевидно знаєш І там дивиться на мене кілька довгих секунд Перш ніж сказати Учора ми добре впоралися, правда ж? Питає він Тож нікуди твоя робота не дінеться і цицьки, сподіваюся, теж. Його щоки злегка червоніють, і це зніяковіння додає мені сил. Погляд Ітана знову ковзає моєю накидкою, наче він просто не може контролювати себе. Коли я була в сукні Скайтл, ти собі без проблем на них витріщався. Правду кажучи, ти скидалася на святковий ліхтарик. Ну... Вибачали, це конкретно притягувало увагу. Після кількох секунд тиші Ітан зізнається. Власне, я якраз пригадав, що Софія хотіла поставити імпланти, коли ми були разом. Їй завжди корділо мати більші. І він показує долонями груди. Ти можеш вимовити це? Що вимовити? Груди. Ітан проводить рукою по обличчю. Я дивлюся на нього величним поглядом, чекаючи, поки нарешті гляне на мене. Кінець кінцем Ітан здається, повертається, і на вигляд він такий, ніби хоче втекти зі своєї шкури. Отже вона бажала імпланти, підказую знов. Хлопець киває. Упевнений, Софі шкодує, що не зробила цього, доки мала доступ до моєї кредитки. Ну от, тепер у твоєї ніби нової дружини розкішні груди. Можеш пишатися, він вагається якусь мить, а тоді говорить. Але цього недостатньо. Що значить недостатньо? Я не збираюся вдягати ще й стрінги. Та ні, просто. Ітан знервовано проводить рукою по волосю. Просто того, що зі мною сексуальна дівчина, тепер недостатньо. «Завжди? Що? Сексуальна?» І він веде далі так, ніби не сказав абсолютно нічого приголомшливого. «Ти маєш удавати, ніби я тобі ще й подобаюся». Щойно він закінчує фразу, пасмо волосся спадає йому на очі. Наче кадри з голівудського фільму – і я вже роблюся сама не своя, десь у грудях вибухає невеличкий фейерверк. не більший за бенгальський вогник, чесне слово, бо цей ітан занадто гарний, і коли бачу його таким уразливим, бодай на мить збентежено уявляю, настане день, і я дивитимусь на нього та не відчуватиму ненависті. Я можу вдати, ніби ти мені подобаєшся. Роблю паузу, а тоді додаю. Мабуть. Щось у ньому наче стає м'якшим. Ітен бере мене за руку. І я відчуваю його тепло та ніч. Інстинктивно хочу висмикнути долоню, але він тримає надійно і ніжно. Це добре бо на катері треба буде грати набагато переконливіше. Катер величезний. Широка нижня палуба, де розташована крита зона з м'якими оксамитовими диванами, баром та грилем. І верхня палуба на даху залита яскравим сонцем. Поки решта групи прилаштовує свої сумки та йде перекусити, ми з Їтаном одразу беремо напої в барі, та йдемо на безлюдний дах. Я розумію, безлюдним він довго не буде, але насолоджуюся цими кількома митями, коли можна не почуватися акторами на сцені. Тут дуже тепло. Я знімаю свою накидку. Ітан знімає сорочку, і ми опиняємося напівголими посеред білого дня і нашої цілковитої тиші. Намагаємось дивитись куди завгодно, аби не одне на одного. Я раптом починаю сильно шкодувати, що тут більше немає людей. Класний катер, кажу. Так. Як твій напій? І він знизує плечима. Дешевий алкоголь. Може бути. Гітер задуває волосся в обличчя Тож я прошу Ітана Потримати горілку з тоніком Поки дістану гумку для волосся І сумки І зроблю хвіст Хлопець кидає погляд кудись удалину Потім на мій червоний купальник Потім знову удалину Я все бачила Повідомляю швидко Він робить ковток Що бачила? Ти дивився на мої груди? Звісно, дивився. Не хочу здаватися невічливим, але з нами ніби ще двоє людей. Наче за командою над сходинками з'являється чиясь голова. І, звісно, це той самий Дейл Діксон місцевого розливу. Та Софі. Клянуся, я буквально чую крик і та нової душі. Вони сходять на палубу, тримаючи свої маргарити в пластикових стаканчиках. «Айго, народе!» – вигукує Софі, наближаючись до нас. «О, божечка, то так класно, що мене переповнюють емоції!» «Так, цю палубу теж переповнюють!» Погоджуюся з нею, не звертаючи уваги на Ітанове шоковане обличчя. Навряд він засуджує мене більше, ніж я себе сама. Продовжуємо стояти таким собі втіленням найгіршого парного побачення у світі. І я намагаюся розігнати незручне напруження, що висить над нами». «Біллі, то де ви познайомилися?» Той мружиться, дивлячись на сонце. «У продуктовому магазині». «Біллі – помічник менеджера в Капфудс у Сент-Полі», – пояснює Софі. він розкладав на поличках шкільне приладдя, а я саме купувала паперові тарілки навпроти». «Я чекаю на продовження, але його нема». «Мовчанка триває, поки на допомогу не приходить Ітан». «А це той магазин, що на Кларен Стріт, чи...» «Ох...» – заперечно могикає вона» потягуючи коктейлі з трубочки, і хитає головою, ковтаючи. На Аркадій! Я рідко туди ходжу, пригадую. У відповідь знову тиша. Мені більше подобається той, котрий біля університету. Так, там хороший овочевий відділ, між іншим, погоджується Ітан. Софія вивчає мене кілька секунд, а потім переводить погляд на нього. Алію, схожа на дівчину, Дейна. У мене серце летить у п'ятки, а мозок, здається, набуває форми. Звісно ж, Софія бачилася з Амі. і вітана. І в мене рівень інтелекту начебто вище середнього. Чому ж ми так тупимо разом? І я спрямовую до хлопця хвилю панічних мозкових сигналів, але він лише спокійно киває. Так, вони близнючки. Білі здатен лише на приголомшене. Нічого собі! Проте Софія явно менш захоплена потенційними можливостями – для домашнього порно. Хіба це не дивно, питає вона. Хочеться заволати. Так, усе це дуже-дуже дивно. Але я хапаю ротом соломинку коктейлю і п'ю. Майже весь одразу. Ітан мовчить, але зрештою каже. Та не дуже. Катер розгойдується з боку в пік, розсікаючи океанські хвилі. Я допиваю коктейль. Коли ітана раптом штурхає мене ліктем. Боряче, страшенно. Урешті-решт Софі Біллі вирішують присісти на м'якій лавці на іншому боці палуби. Тож ми з ними ніби і залишаємось в одному просторі, але достатньо далеко одне від одного. А отже... Позбавлені необхідності вести розмову чи слухати огідні речі, котрі біллі зараз шепоче дівчині на вухо. І там закидає мені руку на плече якось незрабно і бездушно, ніби хоче цим жестом прокричати Подивіться, у нас теж любов. І все ж, учора ввечері, йому було набагато легше. Я без зайвих рухів обіймаю його за талію. Уже й забула, що він зняв сорочку, тож моя долоня ковзає його оголеним тілом. Вітан злегка напружується, і я нахиляюся ще ближче, погладжуючи його стено. Гадала просто подразнити його, але це виявилось доволі приємним, шкіра зігріта сонцем, тверда. І це так захоплює. Схоже, наче я разочу квітку сила смачненькі, а тепер хочеться ще й ще. Пальці, якими торкаюся його гостена раптом, робляться найгарячішою частиною мого тіла. Білій зі стогоном усаджує Софі собі на коліна, а та піднімає ноги та ставить їх на лавку так мило витончено. Після кількох секунд робової тиші, яка мала б мені підказати подальші дії, і там теж усідається на лавку і тяне мене собі на коліна. Приземляюся аж ніяк неграційно, витонченістю й не пахне, та ще й десь береться відрижка. Що ти робиш? питаю ледь чутно. Сам не знаю, шепоче він зболеним голосом. Просто підігруй. Я відчуваю твій пеніс. Хлопець совається піді мною. Вчора ввечері було набагато простіше. Бо вчора ти так не нервував. Чому вона тут? Шепить Ітан. Невже на цілому катері більше не знайшлося місця? Народе, ви там такі милі, гукає Софі з усмішкою на обличчі. Варкуєте як голубки. — Ніяк не наворкуємося, — підтакує Ітан, усміхаючись, крізь тиснуті зуби. — Не можемо сповна насолодитися одне одним. — Так, точно, — додаю я, — і ще більше погіршую ситуацію, показуючи люк з двома великими пальцями. — У Софі та Біллі все природно, а у нас... Ні. Вчора в ресторані з містером Гамільтоном було значно легше, бо ми сиділи кожен на своїх стільцях і мали дощицю особистого простору. А зараз мої натерті і сонцезахисним кремом ноги ковзають по Ітановому тілу, і він мусить щоразу садовити мене на місце. І чай душно, втягую живіт!» І тремчу від напруження, адже боюся навалитися на Ітана повною вагою. Він ніби відчуває це і підтягує мене ближче до своїх грудей, аби я ослабилася. Так зручно бурмоче він. Ні. Я буквально відчуваю у своєму тілі кожнісінький пончик, який будь-коли їла. Повернись у бік. Що? От так. І він розвертає мої ноги праворуч і допомагає притулитися до його грудей Та краще Нормально, кажу Ітан розпрямляє руки вздовж парил палуби А я грайливо обвиваю його шию рукою та намагаюся поводитись як людина, що регулярно займається з ним сексом коли підводжу очі, то знову ловлю хлопця на гарячому, і він одразу відводить погляд від моїх грудей. А так відверто втріщаєшся. Він уникає дивитися в очі і червоніє, а моє тіло проймає електричний розряд. Ти знаєш, а вони класні, нарешті зізнається Ітан. Знаю. І в цьому прикиді мають значно кращий вигляд, аніж у сукні Скайдл. Ваша думка для нас надзвичайно важлива. Собаюся в нього на колінах і ніяк не можу зрозуміти, чому аж так розпашіла. А ще я знову відчуваю... Я відчуваю твій пеніс. Не дивно, каже він, підморгуючи. Його важко не відчути. Це жарт про розмір чи жарт про ерекцію? Звісно ж, про розмір, горвіло. Я роблю великий ковто коктейлю і видихаю Ітанові прямо в обличчя, аж він мовщиться від запаху дешевої горілки. Примружує на мене очі й говорить, та ти справжня спокусниця. Мені це казали вже не раз. Присягаюся. І Томас відчайдушно намагається сховати щиру усмішку. І раптом розумію, хай як сильно його ненавиджу, мені починає подобатися ми. «Ти колись займався підводним плаванням?» – запитую. «Так». «Сподобалося?» «Так». «Ти зазвичай більш увірки, ніж зі мною?» «Так». Знову западає тиша, але ми сидимо так близько не до одного, що чуємо поцілунки Софі та Біллі. Так голосно, що просто не можемо не говорити. «Який твій улюблений напій?» Ітан дивиться на мене терплячим поглядом, сповненим болю. «А без цього ніяк?» – запитує він. Киваю на його колишню та її нового нареченого, який, схоже, от-от почнуть займатися коханням, навіть не знімаючи купальників. «Кайпіриня», – відповідає хлопець. «А твій?» а, «Я прихильниця Маргарите, але якщо любиш кайпіриню, недалеко від моєї квартири є бар, де куштувала найкращу кайпіриню в житті». Треба буде нам туди сходити, – говорить він, і відразу стає зрозуміло, що бовкнув це бездумно, бо ми обоє враз починаємо сміятися. – Це дивно. Ти виявились не такою неприємною, як я гадав, – зауважує Ітан. – Я використовую його тактику небагатослівності. – Так. – Ейн зводить очі до гори. Заїдено в оплечах кратер Молокіні у всій красі. Він просто вражає формою півмісяця та немислимим відтінком зеленого. Навіть звідси бачу блакитну бухту з прозорою водою, всіюну катерами. Дивися, я киваю вдалечінь. Ми не загубились у морі. Він видихай. Ух. І тоді на мить піддаємося прекрасній магії насолоджуватися чимось разом, Аж доки Їтан не вирішує зруйнувати цю ідилію. Сподіваюся, ти не втопишся. Усміхаюся до нього. Якщо втоплюся, то мого чоловіка запідозрять першим. Забираю назад свій неприємний коментар. До нашої недоладної четвірки на даху приєднується ще одне тіло. Нік. Інструктор зі Снуби. Блондин із вигорілим на сонці волоссям, надміру засмалою шкірою та сліпучу білими зубами, який називає себе острівним хлопцем. Хоч я впевнена, він десь і зайдак, очі місурі. Хто буде плавати з маскою і трубкою? А хто хоче спробувати Снубу? Я дивлюся на Софі та Біллі з надією. Дякувати Богу, нарешті повідлепали одне від одного. Але обоє захоплено вигукують. Снуба! Тож доведеться насолоджуватися їхньою компанією і під водою. Ми також підписуємося на снубу. І тоді Ітан легким рухом своїх неймовірно сильних рук бере і підіймає мене. Ставить перед собою на відстані, а сам примощується позаду. Минає кілька секунд, перш ніж він розуміє, і, як молодята маємо постійно обійматися, тож він схрещує свої руки на моїх грудях і притуляється до спини. Відчуваю, як від спеки наші тіла зробилися вологими. І тепер присмоктуються одне до одного. Фу, стону я, ти весь мокрий. Ітан присувається ближче. Відступаю назад, надавивши йому на ногу. Ай, вибач, я не хотіла, брешу я. Тоді він третя грудьми об мою спину. Туди-сюди, навмисне, розмазуючи свій чоловічий під по моєму тілу. Ін просто жахливий. Але чому ж тоді я стримуюся, аби не розсміятися? Софі з'являється поруч з Ітоном і питає Не забув щасливу монетку. А в мені невідомо, чому запалюється незбагненний вогонь кревностів. Вона заручена з іншим, і вже не має права на ці лише їм зрозумілі жарти та секрети. Перш ніж стаю щось відповісти, Ітан притискає долоню до мого живота, міцно тримаючи. Монетка більше не потрібна. У мене є вона. Софі видає нещире, солодке. У -у -у. А тоді дивиться на мене. І цей безмовний погляд неймовірно напружений. Між нами триває дуелі. Дівчина намагається дотелепати, як Ітан від стосунків із нею дійшов до одруження зі мною Підозрюю, що це вона від нього пішла Інакше, чому б хлопець так сильно переймався, аби довести наявність дружини? Але цікаво, зневага на її обличчі, пов'язана з тим, що Ітан так швидко і легко знайшов собі когось чи з тим, що той хтось геть не схожий на Софі. Імпульсивний прояв солідарності з Ітаном змушує мене сильніше притулитися до нього. І цікаво, чи він усвідомлює. Його таз вигинається назустріч. У мене всередині все просто вибухає з граями зрадницьких метеликів. Минуло кілька секунд і тоді, як хлопець сказав, ніби я його талісман, тож тепер запізно доводити зворотне. Насправді, із моїм щастям, дуже ймовірно, що я десь поріжу руку, стікатиму кров'ю в океані та приманю зграю голодних акул. Готові поселитися? запитує нік, перериваючи моє заціпеніле мовчання. Софія, як школярка вигукує: "Завжди готові!" І дає білі п'ять. Ідан, мабуть, теж захоче стукнути своїм міцним кулаком об мій кулачок. І я дуже дивуюсь, відчувши м'який доторк його губ до щоки. "Завжди готові", шепоче мені на вухо, тихо усміхаючись. Нік інструктує нас, та споряджає ластами і масками. Маска закриває лише очі та ніс. Оскільки пірнатимемо на трохи більшу глибину, ніж у звичайному плаванні з трубкою, нам також дають мундштуки, з'єднані довгою трубкою з кисневим балоном. А той розташовано на невеличкому плоті, що рухається поверхнею за нами. Кожен балон розрахований на двох людей, тому, звісно, ми з Ітаном опиняємося в парі, а отже, буквально прив'язані одне до одного. Коли опускаємось у воду, я бачу, як Ітан уважно обдивляється мундштук, міркуючи, скільки людей вже встигли обслинити його і черетельно його чистили після кожного клієнта. Побачивши, що я ніяк не збираюся потурати таким гігієнічним примхам, хлопець глибоко зітхає та засовує мунштук до рота, неохоче піднімаючи великий палець догори. Знак Нікові, що ми готові. Хапаємось за плід, на якому зараз наш спільний балон із киснем. Поглянувши одне на одного, ми пірнаємо під воду. І відразу розгублюємося з незвички, що дихати можна тільки через трубку, а дивитися тільки через маску. А ще ми були б не ми, коли б не почали плести в різнобіч. І та новоголова знову вигулькує над поверхнею води, і нетерплячим порухом він показує, куди хоче плести. Я поступаюся. Нехай буде за головного. Щойно занурившись під воду, розчиняюся у довколишній красі. Повз нас пропливають чорні, жовті та білі рибки кігі-ківі. Гладка, срібляста риба флейта на секунду з'являється в полі зору. Що ближче ми до рифу, то неймовірніше видається все навколо. Я бачу під маскою широко розплющені Ітанові очі, коли він вказує на з'яйливу зграйку червонуватих рибок-солдатів поруч із кубкою яскраво-жовтих зебрасом. Бульбашки вириваються з його респіратора, наче конфеті. «Не знаю, чому, але в певний момент мені не виходить плисти достатньо швидко». Тож Ітанова рука опиняється на моїй, і він допомагає наблизитися до невеликої зарайки сірих рибок. Тут напрочу тихо. Чесно, я ніколи в житті не відчувала такого невагомого, мовчазного спокою, тим більше з Ітаном. Уже за кілька секунд ми пливемо повністю в унісон. Хлопець показує рукою на те, що привертає його увагу, і я роблю так само. Не потрібно жодних слів, жодних жартів. Я навіть не маю бажання вдарити його чи штрикнути пальцем в око. Зараз існує лише розуміння. Плисти під водою за руку з ним не просто стерпно, а приємно. Ми зринаємо на поверхню води поруч із катером. Мокрі і задихані. У вена гуляє адреналін і кортиць сказати Ітану, що нам варто повторювати це кожнісінького дня всю відпустку. Але щойно знімаємо маски і видираємося на катер. Реальність повертається. Ми зираємося. І хай що хлопець планував говорити – Воно помирає на його вустах так само, як і мої несказані слова. Було весело, підсумовую я. Так. Він стягує жилет гідрокостюма, передає його Нікові, а тоді підходить до мене, бо я не можу дати собі ради із застіпкою. Уся тремчу від холоду, тож дозволяю ітанові розстебнути все і відчайдушно намагаюся не помічати які в нього великі руки і як вправно дає раду неслухняній блискавці. Дякую. Нахиляюся над своєю сумкою та виймаю сухий одяг. Де можна переодягнутися? Нік мовщить обличчя. О, у нас лише одна обиральна, і вона зазвичай зайнята, коли ми пливемо назад. «І випиті коктейлі дають про себе знати. Я б радив не часу та мрішті іти туди. Швидше буде взагалі зайти разом». Е, «Разом?» – питаю сторопіло. «А тоді дивлюся на вузенькі східці, що ведуть до вбиральні, і помічаю, люди вже потроху збирають свої речі, а отже скоро сюди вишикується черга». «Ніби ти мене голого не бачила». Каже Ітан, дошкульно шкірячи зуби. Я спрямовую потоки недобрих думок на його адресу. Та за кілька хвилин хлопець робиться вже не таким гоноровим. Убиральня виявляється розміром із комірку для віника. Малесенька кімнатка з дуже слизькою підлогою. Ми пролазимо туди, притискаючи одяг до грудей. Тут, унизу, здається, ніби катер потрапив у саме серце шторму. Тож ми відчуваємо найменше погойдування і хитання. «Ти перша», – пропонує Ітан. «Чому це я? Давай ти перший!» «Ну, тоді перевдягнімося водночас і покінчимо із цим», – каже він. «Ти розвертайся до дверей, а я – до стіни». Чую мокрий плюскіт від його пляжних шортів, коли намагаюся стягнути свого купальника, усвідомлюючи, що Ітанів зад... Ймовірно, в якихось кількох сантиметрах від мого, крижанію від жаху, наші холодні сідниці можуть доторкнутися. Панікуючи, я хапаюся за рушник, аж раптом послизаюся в калюжі води біля мийки. Нога їде назад і зачіпається за щось. Ітан вигукує від несподіванки. Це щось було його гомілкою. Він ляскає рукою по стіні, втрачаючи рівновагу. Я падаю спиною на підлогу, а Ітан із плескотом приземляється на мене. Навіть коли падіння й було болісним, то я занадто шокована, щоб відчувати бодай щось. І цієї жахливої миті ми раптом цілком усвідомлюємо, що власне сталося. Лежимо... Голі-голісінькі, мокрі і липкі, наче клубок оголених рук, ніг та інших органів у найганебнішій партії гри Твістер, котру лише бачив світ. «Може, забирайся геть!» – вирішчу я. «Якого біса, Олів? Це ти мене збила з ніг!» Ітан пробує підвестися, але підлога слизька. А катер гайдає, тож хлопець знову і знову падає на мене, прагнучи знайти точку опори. Коли ми нарешті стаємо на ноги, уже навіть не завдаємо собі клопоту відвертатися, аби тільки зробити все чим скоріш. Звісно, за таких умов неможливо не засвітити заду, рудей чи ще якихось висячих штук, але нам тепер байдуже. Ітан борсається, намагаючись натягнути чисту пару шортів, однак мені потрібно десь у чотири рази більше часу, щоб влізти мокрим тілом у сухий одяг. На щастя, хлопець впорався відносно швидко і відвертається, притиснувшись чолом до стіни і заплющивши очі. Поки я воюю з бюзгайтером і майкою. Хочу, щоб ти знав, кажу йому. Певно, тобі часто доводилося таке чути. Це був найгірший сексуальний досвід у моєму житті. Таке відчуття, що варто було використовувати захист. Я обертаюся. Чи справді в його голосі придушений сміх? І бачу, як Ітан сміється, дивлячись у стіну. Усе. Говорю, врешті, у мене вже все пристойно. Хм. це буває нечасто, кіпкує він і розвертається, червоніючи і усміхаючись від вуха до вуха. То вже занадто, і я готуюся дратуватись, але не можу. Натомість із подивом усвідомлюю, коли бачу таку його щиру усмішку, почуваюся, наче виграла в лотерею. Твоя я правда погоджуюся несподівано. Здається, Ітан не менш здивований, що я не огризаюся. Він відчиняє двері. Чогось мене піднуджує. Ходімо звідси». Ми виходимо з биральні, і групка незнайомих чоловіків під дверима дивляться на наші розпашілі обличчя і показують Ітанові клас. «Хлопець простоє за мною до бару». Я замовляю Маргариту, а він – якийсь імбирний напій, щоб стало легше. Достатньо одного погляду, щоб зрозуміти. Ітан не жартував щодо нудоти. І він увесь аж позеленів. Сідаємо в тіні, і хлопець нахиляється вперед, важко дихаючи. Мені не подобається ця ситуація, бо вона руйнує образ запеклого ворога. Справжній ворог не має показувати свої слабкі сторони, справжній ворог не має підсуватися ближче, аби було зручніше його гладити, і точно не повинен прилягати на лавці, поклавши голову мені на коліна, та вдячно дивитися, коли ніжно проводжу пальцями по його волосю. У нас із Ітаном стає все більше хороших митєвостей порушується певний баланс, і я не знаю, що із цим робити. Але насправді мені подобається. Однак тепер усе зовсім незрозуміло. Я і далі ненавиджу тебе, кажу, забираючи темне пасмо волосся з його чола. Я знаю, киває хлопець у відповідь. Коли повертаємося на тверду землю, Ітан майже цілком приходить до тями. Але ми не хочемо випробовувати долю чи наражатися на небезпеку ввечері із Софі і Біллі. Тому відразу йдемо в номер і замовляємо їжу туди. Хоча хлопець ввечері у вітальні, а я у спальні. Але десь між першим шматочком Равіолі та четвертою серією, то Петрою, що насправді, могла просто відрядити Ітана в номер, а сама піти десь гуляти. Знайшла б собі сотні різних занять, але сиджу тут, бо в Ітана поганий день. Хочеться тицьнути пальцем у груди і висміяти себе за цю невластиву ніжність до Ітана. Що це я собі надумала, ніби він шукатиме підтримки в мене не лише коли перебуваємо на катері, а й за інших обставин. І він так не зробить. Та й взагалі ми тут не для цього. Даю собі прочуха, намовляв, Відпусткою насолоджуйся, а не думай про того хлопця, який був більш-менш увічливий зі мною лише в цьому земному раю, але ніколи в справжньому житті. Та враз пригадую, як чудово було під водою, як я спиною відчувала тіло Ітана на палубі катера. І як проводила рукою по його волосю, серце вистрибує з грудей, він починав дихати в унісон з моїми рухами, коли погладжувала його по голові. А потім я пригадую наш голий твістер у фатальній вбиральні. І вибухаю сміхом. Згадала сцену вбиральні? гукає він з іншої кімнати. Пам'ятатиму її до кінця життя І я теж Розумію, що всміхаюся у відповідь на його голос А ще що відтепер місія ненависті Ітана Томаса Бути важчою А може не такою вже й потрібною?